Вранці Хорем Шах, довідавшись про вчинок поета, хвалить його за великодушність. Він бере ключ, йде у погріб і знаходить там тільки кубку попелу. Вночі впала свічка, спалахнув матрацик, на якому спав Джавід, і все згоріло. Хорем Шах у віччі замикається у погребі і проводить весь час у молитвах. А поет Фарх Вжахнувшись з того, що сталося, йде в пустелю, де блукаючи складає ще прекрасніші вірші. Перська мова циганочки була занадто співуча. Не вчувалося в ній сухого шереху пустельних вітрів, що надає неповторної жаги солодкомовним поетам. Але ця співучість обернулася несподіваною чарівністю, яка ще побільшувалася від чарівності самої циганочки. Її грізний корсар вдоволено муркотів, коли вона стрибнула зі столу знов до нього. Та тут, усмілівши, з'явився біля них білозубий хафіз у зеленому і спитав у корсара дозволу потанцювати з його циганочкою. «А хто танцюватиме? Ти чи вона?» – поспитав корсар, втішаючись наперед розгубленістю хафіза. «Хай він стає з барабаном, як євнух, а я танцюватиму довкола. Нахилилася до вуха корсарові циганочка. «Ти так хочеш?» – не повірив він. «Бо й чому б мала хорем ще й тут повертатися пам'ять до гаремних танців?» «Коли так, то хай він візьме барабан. Але ж я не знаю, що вибивати», – злякався Гафіз. «Те, що я танцюватиму», – гукнула циганочка. Величезний барабан притягнув для Гафіза сам Гріті. Вдарив для проби калатушкою надовж щоки, вдарив ще й зареготав. Хафіз Ібрагім став на одне коліно, замахнувся. Циганочка пішла довкола нього, вигнусто й легко, закружляла швидше й швидше, ближче й ближче до невдалого дюмбекчі. Звідкись взявся у неї в руках шматок прозорого мусліну. Вона грайливо вимахувала цією хусточкою, ледве не зачіпаючи спітнілого хафіза. Навіть Ібрагім при всій своїй зухвалості й нахабності збагнув, що діється щось надто загрозливе для нього. І коли султан ще й досі не знає про те, як потрапила до його гарему хорем, то ще сьогодні може дізнатися. Надто лиховісно поводилася султанша. Тісніше і тісніше затягувала довкола нього зашморг починаючи від тої поеми-натяку, і кінчаючи оцим танком, на який він з дуру сам напросився. «Ваша величність!» – шепотів, намагаючись бути непоміченим і «Ваша величність! Ви впізнали мене? Я і брагім! Ви впізнали мене, ваша величність?» Вона ще захопленіше вимахувала своєю хустинкою, відкинулася в екстазі, вигнулася спиною, мов змія – Зронила крізь розтулені уста Чи то до Ібрагіма, чи й до кого Я не знаю вас Це я подарував вас султанові, ваша величність Відчайно шепотів Ібрагім Простіть мене, ваша величність Не знаю я вас, не знаю Я Ібрагім Задля відданості падишаху Ніколи не знала Тільки заради відданості Не хочу знати Парабан замовк. Циганочка легко прухнула до корсара, подала йому шанобливу прозору хустинку, той обв'язав на свою довгу шию. Не приховував доволення. Та й чи приховаєш велич влади, хоч би в які шати вона вирядилася. Влада. Що ліпше для володаря? Вселяти страх чи любов? Що корисніше для нього, щоб його любили чи боялися? Досягнути водночас того і другого не змога, тому доводиться вибирати друге вигідніше тримати підданих у страхові. Коли йдеться про вірність і єдність підданих, володар не повинен боятися прославитися жорстоким. Вдаючись у поодиноких випадках до жорстокості, Володар чинить милосердніше, ніж тоді, коли від наміру